Du lever i ett paradis. Ditt hem är en vidsträckt dal omgiven av berg så höga att topparna täcks av snö året om. Nere i dalen finns vilda hedar, frodiga skogar, fulla av villebråd och iskalla bäckar där fiskarna leker om våren. Och du är aldrig ensam. Din klan är aldrig långt borta. Den är din trygghet, ditt hem. Men paradiset är ett fängelse. Murar och höga stängsel som surrar av livsvallig spänning blockerar alla vägar ut. Alla försök att riva stängslen eller klättra över dem straffas hårt av betraktarna, era fångvaktare. Mardrumsmaskiner, svävar i skyn, bevakar varje steg ni tar. Gångare marscherar rakt in i era revir utan förvarning och tvingar er att lyda deras metalliska kommandon. Ibland för det bort någon av er till den underjordiska labyrinten. När offren återvänder är det fördärvade av betraktarnas groteska experiment, deras minnen och personligheter bortraderade. Om det alls kommer tillbaka. Trots att ni aldrig smakat frihetens söttma, brinner drömmen om att ströva fritt som en eld inom er. Ni är inte skapade för att leva så här. Ni vet det. Ni känner det med varenda fiber i era kroppar. En dag ska ni bli fria. En dag. I generationer har era klanhälster manat er till underkastelse och samarbete. Bara genom att göra som betraktarna säger och medverka i deras experiment kan ni en dag bevisa att ni är värda att släppas fria. Att få möta människan, er skapare som lämnat er och som väntar ute. Det har ni hört sedan ni var små valpar, men några av er har fått nog av betraktarnas sjuka spel. Ni vill hellre kämpa, spåra upp era metalliska fångvaktare och konfrontera dem. Döda dem och ta er frihet med våld. Ni kallar er frihetskamp för upproret. Men vem står verkligen på er sida? Och vem är betraktarnas informatörer och överlöpare? Uppgörelsens tid närmar sig. Upprorets skaror växer och betraktarnas förtryck lika så. Snart kommer inget djur i Paradisdalen att kunna stå utanför. Kommer ni vinna er frihet eller krossas av de mystiska fienderna i Gena Balfa? Och då börjar vi med Heisenberg 77. Jag är en schimpans I mogen ålder. Har en svart blank päls. Och ganska ärrat ansikte. Har en död blick, och inte riktigt närvarande. Har en kroppsform, smidig och muskulös. Och eh, går klädd i kamiflorskläder och eh, har en hockeymask eh, på ansiktet där. Så att se lite eh, respekt i valutan. Martin. Jag är en middelsålders man, skuldpadda, eh, som är kraftig, med ett sargat ansikte, eh, har ett pannband, en samlare, berönt om en massa skräp. Wagner, 78. nord. Med äh, fina målningar i ansiktet, gyllene fin päls, lite korpulent, okej, okay, fet. Ofta klädde i sitt äh, praktklädsel det blommiga duschdraperiet. Mm. Hamster. Hamster. Hamster också, det Viktigt. Där har den gyllene pälsen. Just det. Och just nu så är det äh, vår... Och just den här natten är exakt lika lång som dagen och det firar ni varje år med något som kallas för vilddjurstid. Och just nu förflyttar vi oss till Apornas ö där. Mm. där man firar detta genom att det brinner en stor eld mitt på ön. Gnisterna dansar lekfullt upp i natthimlen och runt om så dansar du och hela klanen, både ungar och äldste. Under viljustid så firar ni era vilda förfäder och allt tal i förbjudet och användning av verktyg likaså. Många timmar har gått och solens ordnad börjar skymta över fjällen i öster. Några av er börjar tröttna och utmattade efter intensiva riten, Men plötsligt då så hörs ett skrik och ett skräckinjagande vardningsrop. De kommer, maskinerna kommer! Skriker någon. Helt i strid med traditionen, då, att inte säga någonting. Sekunderna senare så surrar tre stycken drönare in över kultplatsen. Lika stora som metalliska bålgetingar. Och strålkastare som är monterade på deras chassin och flackar över området. Uppenbart på jakt efter någon. Vatt? Helan. Helan, ja. Vatt 10 inställer omedelbart för medicinsk undersökning, dånar en metallisk röst, unisont från de flygande maskinerna. Och precis så lyser alla tre drönarna rakt mot Vatt. Och han tvekar, rådvill, och alla står bara och ser på, som att de är paralyserade. Och det, det är alltså så att ingen ingriper egentligen, alltså man är van vid att man ingriper inte mot ja, när, när sånt här händer. Då liksom. det, det är mot Krones traditioner. Men eh, mm. vad han, han blir liksom hysterisk så han eh, tar upp en eh, sten från marken och slungar den mot en av drönarna. Och vrålar ut sitt trots då. Förbannade maskiner, ni tar med aldrig levande. Länge lever upproret. Säg ja, ja. <laughs> Vad gör du nu? ja, ja eh, De här drönarna, är de, eh, kan du beskriva lite mer? Ja. Du borde göra något jättegård det så. Slut ju här. Ja, och de två mm. piporna där, de är... <skratt> <skratt> ja, det det kommer inte ut bara rök. <skratt> det gör det inte redan. Nej. Det är inga ågåsrör. Nej. Ja. <skratt> <skratt> fan, tack så. Ja, okej. Okay. Nej, men... Ähm, nej, jag är... Jag vill ju skydda honom, så jag är... Jag är löpsnabb, så jag är snabb som fan. Springer mot honom och... Plocka upp honom och spränga iväg honom. Du tar tag i honom då? Eller? Ja, visst. Jag mm. <laughs> är styrka fyra, så du är gärna på mig. Ja, precis. sex äh, geväspipor. <laughs> <eller. laughs> de skjuter på er då. De får, äh, ja, typ sex stänningar då. Mm. Och de skjuter på... Äh, på, oss och på er båda två då, egentligen. Och det var en träff. Tror mm -hmm. du på mig eller honom? På dig. Ja. ja. Du tar två, eh, tror jag. Två skador, kan inte skador. Ingen annan mus. Men... Och du blir tvungen att släppa Samma med det. Ja. Men du... hur långt kom jag? Det var det viktigaste. Ja, du kom eh... långt. långt, långt. Ja. Men jag menar, alltså... Kollar man... Det är ju massa vi bygger sådär, så vi borde ju springa. kommit i alla fall in bland byggnaderna någonstans. Ja, men du kom in här på sidan någonstans. Ja, okej. På långt avstånd. De kommer ju flygan in. Alltså, de är ju fortfarande inom räckhåll. Eller mm. nio inom räckhåll för dem, rätten sagt. Mm. <laughs> så är det ju. Ja. <laughs> ja, just i det här fallet. Men du, du var tvungen att släppa honom men, men du kom ändå fram till skogen. Och. och du kan just... du slå kämpa på här då? Jo, kan du. Och då har du styrka, fyra tärningar, plus... Eh, Vad då? Va? Två. Oj. Två och tre då med den med färdigt. Så är ja. Då kanske jag kan eh, fortsätta oh, måna. Hur många såg du? Nej, för då borde jag kunna eh, ignorera och släppa honom och köpa på helt enkelt. Eh, ja, få med det han i alla fall. Ja. Så, ja. Vi skänker. Ja, vi kan köpa det. Eh, och där fick du en ett vilket betyder att du tar en till i skada och då styrkar jag foten men Man kan pressa slaget ja det kan du fortfarande göra du kan pressa slaget ja. men du måste låta ettan ligga kvar du får inte en i styrkan eller vad en, en avdrag utan den ligger kvar och vill du pressa så får du minst den i skada men du kan fortfarande lyckas om du får en sexa på två av dem Är de två då? Ja. men du får fortfarande den i skada oavsett, ja. så länge du pressar mm. ja, vi kör ja Nej. Men du fick henne skada då? Tack. Tack. Ja. Ja. ja. Han fortsätter ju kasta sten liksom, och vråla och... Eh, Dra mig, det jävla! Idiot! Ja. spring in mot skogen! Ja. <laughs> ja, visst. E, och de skjuter ju igen. Men de missar. Ja, dit. det blev en miss. Det är... ni än? då? Är vi redan törnet här? Eller? Jag kan säga samtidigt nu. Det är du som får agera men jag tänker bara bra för dig att veta det är att samtidigt som det här hände då så rullar in en patrull med fem stycken väktare. Så de kommer där då så han gör de andra flånarna de, de låtsas lossas ut som ingenting kan man säga. De med lika döda i blicken som jag brukar vara på precis. De Då får han en sån då. Då vill jag lägga en sån ja. Ja, du lår en sån. Ja. För var... att få med det han. Ja, precis. Väktaren och... Så ser jag Harry var ju... <laughs> <laughs> Pansarvagnar med armar. Ja, men det kom in ett gäng såna. Fem stycken. Kom in på rådplatsen där. Ja, är på väg mot din bolare ah, då. ja, okej. Okay. Men det är du som agerar först. Hmm. De har inte nått fram till han eller Nej, men... Det är ju kört, fan. <laughs> Sorry, <laughs> Jag skulle skydda dig, men... Länge i livet, ett försök. <laughs> ta en håriga aporöv och spring nu, för fan. <laughs> men han, han har ju på att kasta sten mot de här. Ja, ja, han har inte släppt ja. Ja, det. Alltså, visst, det är ju roligt, men det är inte roligt egentligen. Alltså, han, han har ju panik. Liksom. De kommer ju ta honom. Ja, det är klart de kommer ju. Ja frågan är, är det värt att offra livet för det... ja, men vad, för, vad, vad kan jag göra? Jag kan hoppa in i huset eller springa in i skogen? eller Kan få med honom in? Eller vad... ja, du kan ju prova igen där med kämpa på. Men nu har du inte mycket kvar. Du har du två där ner och slår så fall. Ja. Menar, ja, man... du, du kan ju springa iväg själv. Om man säger så. Men att få med dig hand måste du nog få med dig kämpa på. Det, så men å andra sidan, vi är på en ö. Det är ju hit, kör. Ja, nej men... Äh... Jag försöker få med honom in i huset då. Ja. På Kämpa på igen då. Och... Ja. ja. Starkt. Ja, jag försöker på något sätt få med honom in i huset. Ja. Det är det sista ö. Mm. okej, okay. det är en grön med en här. Ja. Man, man lyckas bara på sex. Ja. Så du har inte så jättestor chans. Nej, det har jag inte. Men. Men. Du lyckas. Ja. Nej, men han står där och... Helt hysteriskt och kasta sten mot de här Väktarna och drönarna Och så Men fatta mod och ta tag av honom Och släppa in honom i huset då. Mm. In genom något fönster där Ja, då. precis ja. På insidan Vad ser ni där? Det ser ut som en gammal herrgård eller något, Så det är väl mm. Stora rum Mörk Det finns säkert både källar och vind Och grejer mm. Ja, säger... jag, jag vet inte, det. finns det någon eh, safe room här eller? Ett safe var <laughs> då? Ja, från vadå, ifrågan? <laughs> <laughs> ja. Nej, nu... ah, alltså... kan inte komma in i huset. Ja, du tror inte att de kommer in ne? Nej, men däremot de andra väktarna kommer säkert in. Väktarna i värme? Ja. Frågan är om de kan tas upp i trappan. Mm. Med sådana här larmfötter kanske. Så vi tar oss uppåt, och blir Ja, ni försöker lämna det rum eller ni, ni ska precis lämna det här första rummet, det här dunkla rummet, mm. där ni kör in genom väggen, kör in <laughs> så här väktare, det är bara okay. det, ja. väggen, flyger flyger ja. ja, i bitar då liksom. ja. och, och så kommer två sådana här in då liksom, och skjuter mm. mot eh, honom. Okej, okay. ja. då skjuter mot, ah, okej. Okay. Ja. och han vrålar för fullt då liksom. Nej. Ingen träff på det. Ni kommer undan, precis. Och ingen i nästa här rum då. Ja, vi... inne har... innebär den ettan den nu då? Den innebär... Att det var brinna. Mm. Ja. Eh, ingenting vad ni vet. Mm. Just nu. Ja. Mm. Ni kommer in i nästa rum. V vad ser ni där? Hur ser det ut? Ja, men... Det är väl... Kanske någon form av matsalar eller någonting mm. vidare då. massa bord och grejer och sånt. Ja. Jag försöker ta mig upp, det finns ju garanterat en trappa här kanske nästa rum då? Ja, det finns en trappa här inne. Här inne? Mm. Ja. Jag tar väl sig upp för trappan. Ja. Ni tar upp för trappan. På samma sätt som genom den yttre väggen, det här är ju mycket tunnare väggar men rätt igenom liksom. Två såna här väktar igen. ändå, samma som i andra rummet. Mm. Kommer vidare. Samtidigt som ni är på väg upp för trappan, de skjuter det igen. Mm. Träffar honom. Två tvärt färre stycken? Ja. Han faller upp. Okej, okay. på det. Alltså först och främst får han ju skadan för lasergeväret då, det är två. Fast han får ju en extra då, för att eh, fick en extra tärning, så tre skadar tar han. Mm. Eh, slå en, eller två tärningar. Du får se, vilken som är tiotal får du säga. Tiotal? Ja. Grön och en gul, vilken mm. är tiotal? I ja. 52. Eh, han blöder ur eh, magen. Han är dödligt sårad kan man säga. Okay. Men vi står i trappan nu? Ja, du håller på och försöker släpa han för trappan. Liksom, och de kommer närmare. Nej, men då... Eh, Nej, men då försöker jag springa uppåt. Ja. Bara fly. Ja, du flyr uppåt. Du ser det. Eh... Ögonvrån, liksom, hur de släpar tag i honom och bara släpar åt andra hållet, liksom, som att han inte är värd någonting. Mm. ni är inför trappan och ja, du ser inte mer eh, kring det. Eh, men du kommer kom givetvis upp eh, bra. det bra bra, men eh, bra för dig. Du, du kom undan i Blev sårad och bitter. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Jasin. Men, men man kan säga så här, du, du kommer upp för trappan och eh, ja, du kommer upp alltså på taket då med liksom, en ja du ser på håll hur maskinerna ja, surrar iväg och försvinner mm. och även då de här väckta robotarna som klättrar på eh, ja, någon typ av stor farkost och försvinner iväg då i, i mörkret då och där eh, klipper vi egentligen mm. det är nu då och eh, stämningen på den här ön, där ni bor, den i båden, är dämpad. Det är inte många som liksom visar ilskan öppet, men eh, det klottras robotfientliga slagord och klotskal. Eh, ja, folk. folk eh, ja, de, vå de vågar liksom inte visa öppet, men eh, i det fördolda så visar de eh, sin avsky mot eh, robotarna då, och eh, att de. Plockade han vatt här, som, som inte ni ser hade gjort någonting för att bli upphämtad eller, eller, eller dödad för den delen. Men fast andra sidan så det är det väl inte första gången eller? Nej, absolut inte. Man märker att ja, klonen börjar tröttna lite igen på detta. <gör> inte så lite heller. Jag kan att han dör då, så han slipper de här klåsamma djurförsäljningen. Ja, men det, det går några dagar och... Sen plötsligt en, en förmiddag här, så dyker det upp en, en sköldpadda på ön. Och, vad, vad kan man säga? Du får berätta lite hur, du, hur det ser ut när du kommer i land här på ön och ser i ditt skrot liksom. Ja, Nej, jag går väl upp mot eh, torget tror man kan kallar det för. Ja, råplatsen. Ja. Kolla, kolla med runt, prata med någon där, se om ni frågar vad som har hänt. Det är stort hål i vägen. Så var det förra gången du var <här> Nej. Nej, <här> Nej, precis. Det bygger ni om. <här> <här> du, <dyker> ni om? <här> Men de är välkomna, man säger. Sk Skjupa. Ja. ja, ni är välkomna. Jag går och pratar med någon gubbe där. Ja. ja. Det är bara opera, allt hoppa, eller? Ja, olika operor. Ja. Ja. Schimpanser och så. Det vi Gorillor. Ja. ja. jag går fram till någon där som ser ut och vill att prata. Så jag vad har hänt här då? Nej, mm. ja, inget speciellt så. Är, allt är som vanligt. Allt är som vanligt. <skratt> <skratt> Och, så, jag söker efter en, en stor krigare som heter Halsenberg. Finns det en sån här på den här ön? Ja, han, han är <skratt> nog inne, tror jag. Ja. Uh, han uh... stängt in sig i minstånd i tre år. Precis. Han har stängt in sig i minstånd igen. Ja. Ja, vad vill du då? honom? Nej, jag skulle vilja prata med honom. Jag har hört att han är en duktig krigare. Jag vet en gått rykte om det. Men vad, vad behöver du? Varför behöver du ha hjälp med det? Jag var ju samlare ja, och. Kanske ha något bra i skanan. Sannolikt, okej. Ja, men det är absolut. Jag, jag kan visa vägen, absolut. Det är ingenting ni behöver. Kort alltså. lika. <laughs> ja, jag sälja på någon någonting. Ja. Inget så direkt. Ja. Det är, uh, Kö, köper inte grejer av uh, dig. <laughs> Vad fan men? Ja, nej, <laughs> vi, vi, vi byter. Så. Ja, byter skarant. Uh, <laughs> nej, men jag visar det. så det knackar på oss det efter Italien. Ja. Ja, kom in. Jag sitter på min säng och bara stirrar lite så ja. du ser den uh, sköldpadda komma in. Stor gubbe. Jag vet inte det är. Du är talar som han. Tycker... Ja, vad tycker du? Jag tycker han är rätt obehaglig. Stå med mata nu, jag är, fan, jag är på. Ja, inte på Mör. Vad, vad vill du? Vad är det som har hänt hem med, med huset? <laughs> yeah. när, när väktarna var här och tog min bästa vän. Min bästa vän, batty leveran eller? Nej, förhoppningsvis inte Förhoppningsvis inte <laughs> Vå, Vad har han gjort för något? Mm. Som inte var Nej, så? Han är, var utpekad ja. De gamla vanliga De bröt in här i, våran, i vårat fyrande och pekade ut honom och skulle plocka med honom, men eh, den andra flocken här de stod ju som jävla i stod och en annan försökte rädda liv på dem, men eh, de var för övermäktiga. Ah. Så de sköt ner honom och eh, plockade med honom. Ah. Vad skulle du vilja rädda honom eller? Jag tror det är nog, det är nog för sent. Jag tror han han tog så mycket skada så han, han överlevde nog inte den färden. Mm. Han var illa där, han, han fick stort sår eh, i magen där. Så det. Vad, var det, han, <laughs> vad var det han gjort där? Gjorde han något, något speciellt? Tog han? Mm, han var utvald. Jag ju panik och kastade lite sten på de här eh, inkräktarna. Ja. Jag försökte flyma honom, då, men det gick ju inte. Nej, nej. De brände rakt genom huset här. De är för övermäktiga. Jag hade bara haft samma vapen som de så hade jag i alla fall lärt mig läxan. Men... Är... Tyvärr. Vi ja. lyckas biten inte bara de här Ja, vi har ett, ett, ett gäng här som skulle gärna vilja bryta oss fri från det kolonilevandet. Mm. Vad för gäng skyldpaddor då eller? Ja, de som är... Upproret kan jag. – Uppror? – Ja, jag, jag, vet jag, någonting. jag har hört talas om dem, det är, om inte annat från han som kopplade det är, det är vän då. – Ja. – Men jag vet inte hur han involverade han var i det. Men... – Nej, det vet jag inte, men ja. du misstänker ju nu i efterhand att antagligen hade han ju någonting med dem att göra. – Okej. Okay. Det var ingen vanlig pick-up då. – han... Men kände du vatt? – var... ja. Nej, inte jag kände till så. Mm. Men vad är det för fick upp då? Vadå, vi har fått expandera lite lätt. Ja, det är ju löjligt hur farsigt det kan vara. Kunna... Ljuga vapen. Och... Det finns kapacitet. Så det måste vara vi tre. Okej, du är samlare, men vad då har du. Nej, ah, ja, det låter... På jag är ju Ja, men jag tycker vi ska komma och höra på det mötet som vi ska ha. Vad ska du det, det är en plats som du får hänga med mig till. Vi, vi måste vara väldigt försiktiga nu i början. Men du kommer inte ångra det är väl att förlora? <laughs> Absolut. U jag har lagt bitte på de här. Mm. Ja, Jag hakar väl på dem. Jag hackar upp min lyxa. Och... Ja, ja, ja, ja. Vi har ju lite. Ja, vi har ju vilat här nu. Vi har tätt där. Och... Precis. Hur funkar det med. Får man tillbaka? Ja, får du får det. Styrka då? Ja, det får du. Det är, som sagt, jag har gått några dagar och du har fått tillbaka. Så du kan stryka den skadan. Jag kan inte bara lämna den istället där, eller? eller? Jo, det kan du. Det... säg åt mig. <laughs> ja, det är väl att du behöver... Uh... Jag, jag tänker jag snackar lite med en klanäldsta där, han är väl en gammal klok orangutang kan jag snacka. Klanäldsten? En orangutang. Var orangutang? Ja. Det är klanens starka man. Han heter Bor-21. bor Jo. Nej, men jag snackar man så jag, vet, jag tänker bli med härifrån. Jag vet inte om jag kommer tillbaka, men... Eh, ...kännande, någonting måste du ju göra. Alltså. Ja, men du kan inte bara lämna oss här. Vi behöver ju dig. Du är ju viktig för, för vår överlevnad här. Ja, ja men... Eh, tänk inte vara kvar där och se på när folk förkynar här Hej vilt! Du hörde ju själv. Vatt var ju en förädare. Det hörde du ju själv. Ja, men då är min eh, bästa vän här. Jo, men du, är... men du kan ju inte ha en bästa vän som förälder. Jag menar, vi i klanen måste ju hålla ihop. Det är ju jätteviktigt. Ja, men... Eh, då går du i klanen. <laughs> nej, du kan Nej, nej. Du kan, <laughs> inte, du kan inte lämna Ja, Jag är klaren. trött på det här stället. Och er och hela eh, tramset här. Vi kan... stod inte upp för vart. Gjorde jag. Ja, men... Även om man har konstiga åsikter och pratar om fred och ritmen, det är... Ja, fast om inte klanen håller ihop, då, då har vi inte klanen, då har vi ju ingenting. Ja, men ni är andra krigar va, va, Vad menar du, vad ska du ta vägen utan oss liksom? Vad ska du ta vägen utan klanen? Du, ska, du, ska du bli som din vän här och gå, gå emot allt ytterligare? Och... Nej, det har inte sagt, men jag behöver röra lite på mig. Jag behöver göra detta, okej? Okay? Mm. Ja, jag plockar på mm. mina gradier egentligen. Jag har ju bara <går> sju <matar och går> ja, ja, mat där och fem sex vatt. Och så ger ni er iväg då? Ja. Vi ja. tar er bort från ön. Ja, ni undviker i alla fall alla vägar och när ni rör er alltså i vildmarken kan man säga. Ja, det är låg på fyra. Ni kommer ut på Hedlandet. Jag försöker ju pumpa skjultpannan på varför vi kastar utkastad och klarade sådär. Nja, de gillar inte mitt, mitt sätt, mitt utseende. Mitt utseende? <laughs> ja, jag är ju helt sundesargad Vet Vad heter de? Sonderna, vet Drönarna? Ja, drönarna. Jasså! Och du lyckas överleva? Knappt. <laughs> Långt om länge kommer ut på Hedlandet, som alltså är här ute någonstans... Ja, mm. Ja, när det färdas där så händer det plötsligt någonting. Marken kring era fötter den börjar bölja på ett helt onaturligt sätt och ögonblicket efteråt så slungade sig upp en väldig landhaj upp i jorden. Den har dock smygit sig på er så jag tänkte att vi ska slå ett smygaslag för den. För att se om den, om den lyckas smyga sig på eller om ni är förberedda. Det var den det fyra var du på smyga? Eller var den på smyga, att sagt? Vad, vad är det för eh, grundning Ja, nej då blir det ju inget... Eh, nej. Okej, okay, han, han dyker upp eh, på avstånd. Lit, Lite avstånd då, liksom. Ja. Mm, men vi känner att det vibrerar så... Är det... Ja, ni känner att det vibrerar. Så ni, eh, han får ingen smyga attack på er så. Vad gör ni? Ja, jag. Han anföljer så Jag, gör, fan, jag har anfallat tillbaka. Farliga är de här djurna, eller? Du kan sjöskåda. Ja, kan okay. jag. Bra, om vill. Är det en full fisk, eller inte? Mm. Ingen aning. <laughs> Men du kan pressa. Och tar jag skada då? då? E ja, du tar den i skada om du slår. Har ja. du den i aha, den skada e nej, i, i, i, i, i, i. styrka? <skratt> nej, i och med att du slog den. Ja, du är klar med. Fielens högsta och färdighet. Styrka på sex. Slåss på fjol. Ja, är du ska snacka med? Nu. Nej, men då är det väl bäst att uh, skaffa då. <laughs> är en här <laughs> ja. Ja. Ja, vi drår, <laughs> Jag är ju här. vi drar! skuldris. Det ju han fet som ett <laughs> Vi ska stå initiativ först. Jaha. Innan eh... kanske jag inte ens behöver uppe. Han kommer fram till mig <laughs> <laughs> har... att äta vatten. Vi är i balett därför att jag har på uppe. Ni slår varsin T6 och lägger till eh, värdet i sila. Mm. 8. 8. Ah, 3-5. Nu är det också 8. Alla får 8, 8 om de <laughs> <laughs> <härligt>. Alla agerar samtidigt. Ja. Eh, och då slår alla vanliga träningar utan eh, tillägg då. Så det är... Tre, ett, fyra. Ja, då börjar Martin och så ja. går vi. Okay. Så. Mm. det Okej. lite sankt att se vad sköljpar Ja, här <laughs> Du som har initiativet. Jag använder ja, mina sporsäckar. Jag skymmer i nära dig. Du kan ta ju i en konflikt utan att slå för. Det <skratt> har ju inte kommit en gång liknande. Ja, hoppas det kan du göra. Du kan givetvis... Uh, ...stänga fram den här rök och, och sticka. Ja. Kan du göra Ja, det, det. Då gör du det istället. Okej. Okay. Berätta. Ha, ja, jag ro, Bara vänta tills han kommer. det försyner ju röken. Sen ser <skratt> du bara, bara, av så <skratt> sen så som en kille som bara... <skratt> lägger vägen <mig> råkvis. <skratt> så bara... Det är så jättemål blir det. Ja. det illa som varje. Jaha. Ja. ska skubbade upp bort det. Okej. Okay. Heisenberg. Ja? Du står själv här nu mellan där. Och det är din tur att, att agera. Nej men då Du en... kan ju ta löpsan bror? Ja. Du brände ditt eh... mm. ena poäng då. Mm, där. Ja. Då slänger du den i, i potten. Och är det där? Nej? Yes, och så står du en tärning. Tre. Ja, det är vägen. Jag går ner på alla fyra och fördublar dubbla i en runda. Så det flyr då. Och han var ju på kort avstånd. Vilket betyder att mm. du... Två steg med en manöver. Ja, men du kommer du kommer runda i så fall med den. Ja. Gör du? ja. Nej, jag säger ju min setskamera att han försvinner tänkte Nej, jag vill inte sluta som hajmat. Jag heter det. Är... Som en sprint, går i fyra och bara springer ifrån, från den här hajen. Han är för övermäktig. Kan man slå skärsårda på de här drönarna där också, eller? Ja, kan du. Okej. Okay. Ja. Mm. mm. Ja, ni äh, träffar på varandra igen, eller liksom ni kommer i kapp varandra. kommit undan äh, den här hajen och... Äh, ja. Ja, nej, men ni, ni går, rör er vidare och äh, kommer fram till den här platsen. Mm. Här. det är braket av en gammal frakthelikopter äh, som ligger i en delvis övervuxen ravin. Mm grön mossa växer på de här rostiga rotobladen och vägen in i helikoptern går, ja, som ni går då, den går igenom styrheten. Mm. är stor då. Precis när ni kommer in där så hör ni en röst som säger någonting. Ja visste att ni skulle komma. Jag har väntat på er. Och då ser ni en... Eh, ja. En hamster, en hamster, ja. Sitter där och väntar på er. Du, du! Jag är ja. här. Och nu är vi här. Och vad vill han i mig? Jaha. <laughs> ja, med honom så finns det även en ja, ganska stor björnhorna Okej. Som presenterar sig som vildtass. Och bjuder på valgtass. Ja. Ja. <laughs> Välkomna hit. Tack så du ha. Det är du som är Heisenberg. Precis som Wagner sa här så är du väntad. Jaha. Jag kommer att Vi behöver bättre och fler rekryter. Och du var utmärkt dig för att vara en sådan. Vi ska möta min, min farbror som finns här inne. Okej. Okay. Ja, ni fortsätter in i helikoptern i alla fall. Och ni leds in i ett trångt lastutrymme i jakten. Och det är dunkelt där inne. Bara en flämtande fotogenlampa på en krok på väggen. Som kämpar för att jaga bort mörkret. Och bakom ett stort skrivbord där så sitter en enorm gestalt som är dold lite grann i skuggorna. Och en hårig näve vilar på bordet där det också ligger kartor, en forntida revolver och några patroner. Välkommen hit, säger gestalten med en djupmullande röst och lutar sig bakåt. Ja, tack så mycket. Och ni ser alltså att det är en enorm muterad björn, mycket större än den här björnhornan som ni träffade på precis innan. Det kan till och med vara så att jag är den största björnen som du någonsin har sett. Okay. Vet, känner jag till den här björnen? Nej, jag du har inte, inte, sig, nej. inte hört någonting om honom. Men han vände sig över till dig och berättade: att mitt namn det är Traffout13. Och du var redan träffat min brorsdotter, Viltas och de andra medlemmarna i våra motståndscell. Det är bra. Tiden är knapp. Och, ta fram en fältflaska och några små spruckna glas. Och häller upp en simmig dryck ur den här flaskan och bjuder dig allihopa då. Och spänner ögonen i dig. Jag har tagit en stor risk genom att föra dig hit till upprorets högkvarter. Mina källor säger att du också drömmer om frihet. Kanske lika starkt som jag. Och vi inte menar att leva så här. Vi traktar när de håller oss fångna mot människans vilja. Och vi måste besegra maskinerna och bryta oss ut. Och där så slår han i bordet så att patronerna när rullar över bordet och... Då känner de en pul eller? Ja, förvånats så ser han till och med att det hela bordet har spruckit från kant till kant. Mm, beklagligt. Vad var jag någonstans? Betraktarna, jag eh, Problemet är att de är för starka. Vi kan inte besegra dem direkt. Eh, våra vapen kan inte tränga igenom deras pansar. Men jag har fått rapporter om att det finns ett mäktigt fornvapen. En karbin vars synergistråle går rakt igenom betraktarnas plåtskal och förintar dem. Mina källor säger att detta vapen finns uppe i fjällhotellet i hundarnas revir. Och när han säger hundarnas revir så spottar han fram de sista orden för att han... Ja, ni märker att hundarna är ingenting som han har mycket till Och enligt Mina källor så har hundklarens geriga samlare Gargarin Elva detta vapen i sin personliga samling. och Detta är ett eh, tillfälle som vi inte får missa. Och mitt uppdrag till er är att infiltrera Fjällhotellet med hjälp av eh, vår informatör som finns där. Och stjäla den här maskinbörda kabinen och föra den hit till mig. Är, ni redo för att, eller är du redo för att kämpa för upproret? Det kan kosta dig livet eller drabba eh, de som står i nära, men alla de kommer att betala sig en dag när betraktarna faller och vi kan lämna paravisdalen som fria jul. Det är ju man inte på att säga nej. <laughs> det är bara ett vapen. Det hjälper, kommer inte något Utan det är vi helt chanslösa. Jag säger inte att det blir lätt. Hur vet, hur vet vi ens att det funkar? Ne? Det vet vi inte heller. Eller är det en sån som ger upp? Nej, ah, jag förlorade min bästa ena här för en fara år sedan. Jag har inte däkt att förlora. Är det bara vi eller? Eller finns det fler? Det finns fler, det finns fler i upproret, men den här cellen som ska utföra uppdraget, det är ju ni. Ja. Mm. Är det en stor och klumpig grej vi ska rakta, ja, det är... vet inte riktigt, faktiskt. Mm. Jag vill bara med att konka på grejer. Mm. Ja. Mm. ja, men vi kör. Välkommen. Mm. Tack ska ha. Men han gör så, han, han tackar så mycket och eh, drar sig tillbaka till ett inre rum. hade ju äh, det är en fråga innan andra år. Ja, du kanske kan ta det med någon, men jag måste veta om det finns förrädare i den hundstället där. Har du Om det finns förrädare där? Det kan finnas förrädare överallt. Ja, inte men... säkra någonstans. Nej. Precis. Men om du känner till någon? Nej, det gör de inte. Och Men och den infiltratörerna har vittnat den? Nej, samtidigt vet de att just hundplanen, de står beskyddarna väldigt nära. De brukar få mest pular från beskyddarna. Okej. Okay. Det finns ju stor risk att det är någon inne hos hunddjuren som är en föräddare. Mm. Det är till och med så att man kan ha sett att alla hunddjuren är föräddare. Ja, men det kan ju även finnas tvivlare innan man klarar den någon också. Jag menar, Någonting vi kan utnyttja. Till exempel stänning, hittatören. Vi ska väl. Ja, precis. Vi hittar Det finns ju en där. Det vet uh, Vintas. Ja. Som hon ska åka på. Nej. Men uh, jag kommer nog inte bara ge oss det där vapnet. Vi måste ha bytt med något. <laughs> Ja, om det är mm, ja. ja, det är en, infiltratör, eller en informatör som heter Fulesang 97. Hur <laughs> ska Vem är egentligen den mystiska informatören Fulesang 97? Och kommer han kunna hjälpa våra upprorsmakare? Har Gargarin 11 verkligen en maskindödare kommer han att lämna den ifrån sig frivilligt. Vad väntar egentligen på fjällhotellet i hundarnas revir? Vem är vän och vem har egentligen sålt sin själ till betraktarna? Du har lyssnat till Rollspelspodden. Flykten från paradiset är ett äventyr till mutant och noll gen alfa. Mutant ges idag ut av fria ligan på licens från Paradox Entertainment- Musiken är skriven av Shamil Elvenheim.